Сбирка към праздната светини. Кой е чистит празник на всички. Разбира се, тези от вас, които на причен празник име и им име вкъщи, особено и сугубо чистите, да ви дадат светите постъпни, истин и И така, днешната тема е твърде важна, и макар да е с изключително познат етикет, то отговарянето е твърде рядко. Не само в сегашно време, но и в последните 50 години. Единствено благодарение на отец Александър Шмеман, отец Николай Фанасиев, тази тема до някъде се засега. Но има огромен екризиологичен дефицит на обяснение в православната църква, върху мястото на св. апостол Петър, върху всеки един примат в православната църква. Бил той, ще се занимаме с тях малко, малко по-късно, бил той местен, било те в рамките на една отделна църква или универсален. Какъв е приматът на Рим или на Константинопол? Би трябвало да започнем с темата за върховенството на апостол Петър. Но всъщност пред вас, Ромис, трябва отново да направим една оговорка за съществуващата реална ситуация в, на изток на запад, относно схващането на еписковския примат като цяло. Сякаш на запад ситуацията е ясна. Приматът на римският първосвещеник е очевиден и безпепелационен. При това в историята той е допълнително и периодично е затвърдяван. Като че ли най-солидната подкрепа на този авторитет на римския архиепископ е през 1870 г., когато се приема на Първи Ватикански събор догмата за незаблудимост на папата. Обърнете внимание незаблудимост, инфалибилитес, не непогрешимост, както обикновено се преразказва. Това число е с нашите семинарски учебници. има съществена разлика на живота термина. А, схващането му в наушния е следното. Папата може да бъде заблудим. В битността си на член на църквата. Но когато си преднася екската да по въпросите на вярата, негови авторитет му дава правото и възможността потенса да бъде незаблудим. Ето защо енцикликите на, на католическа църква са от негово име. А, съборната формула на изток. Съборната форма не е изток, угодно бе на Светия Духинам, вече е забравена. Честно казвам, в православната църква също е забравена до толкова доколкото не е имало такива форми от много-много време. А, на подготвяне сега съпроводно славен събор, вероятно той ще свърши с, ако бъде проведен, разбира се, ще завърши задължително с тази формула. Угодно бе на светия Духинам. Тоест, задължителното условие, онова, което случили съборите от този момент, на което правилото на свети Лерински. Онова, за което всички, навсякъде и винаги са съгласни. Това е съвършено кратко изразение, принцип на същественото предание на Основната църква и съземващия елемент на а, православната физиология. И така, два вида примат. Местен и универсален. Местният примат обикновено се свързва с името на местния епископ, архиепископ, митрополит или патриарх. В рамките на една поместна православна църква. Това е принципа на, на така наречената автокефалия или самоглавие. Отново някакси а, изключително неартикулиран в православната физиология. Най-често той се преразказва последния елементарен начин. Местният епископ не може да бъде да командван от никой друг епископ. И точка по въпроса. Така ли е наистина обаче? Обикновено автокефалията се преживява реално, понякога тук като атомизация на местните православни църкви. Един, ето един особено травматичен проблем, който възникна особено напоследък. Когато се окаже, че дадена църковна общност или дадена поместна църква с епископи, с тяхното паство, се окаже по някакъв начин верово или морално несъстоятелна, тогава как да бъде решен този въпрос? Кълничното право е категорично. Съборните епископи решава този въпрос. Ако става въпрос за съдане на един епископ, съборът трябва да бъде от минало шестима епископи, които да произнесат своите присъстисти прямо този епископ. Той може да бъде отлъчен, може да бъде секционен всечески, но само от съборните епископи. Това не може да се случи, очевидно, в, а, а, условията на, в контекста на днешната пристава за автокефалия. Всяка църква, поместна православна църква, е самостойна. Тя не само, че не търпи никакво влияние от другите православни църкви, но също така не може да упражнява да подобно влияние. Единственото налично влияние е по-скоро отрицателното влияние на схизмата както виждаме в а, а, ситуация с Македонската православна църква. Нещо, като нашето православна църква вече е преживява 80 няколко един схизма. Като споделянето на тази схизма от страна на другите православни църкви, по-скоро е въпрос на добър тон. Ако една православна църква схизма скизма дадено общност, други църкви в рамките на другия и от солидарност се съгласяват с нея. Без да бъде докрай споделен от него православни църкви. Например, по време на нашата собствена схизма, нашите духовници са учили в Русия. Получавали сме светоми оттам. Тоест, схизмата е била абсолютно поддържана и приема единствено от космопетска патярша. От Вселенска патярша, извинете. А, добрите им отношения с ироселийска патярша. Са и поради факта, че тя до голяма степен не е споделяла ам, условията и предпоставките за, за налагането на тази схизма. Така че ето до какво води местния примат, схващането на местния примат на един автокефален архиерай. На Запад приматът е универсален, до толкова доколкото ам, постепенно и по много сложен начин, но за сметка на това, твърде категорично на Запад се оформя схващането на католическата църква като сбор от много части. Сборът от частите на цялата църква образува цялото на тази църква. Логично е това цяло да има един глава, който да бъде супериорен глава, т.е. неговата власт не е свърнил с властта на един поместен епископ. Интересен е факт е, че съвременната представа за автокефалия чисто и просто, така и скажи, провинциализира този универсален догмат за Върховенството на папата и го прилага във всяка една поместна православна църква. Така че всеки един православен епископ, архиепископ и патриарх по някакъв начин има своя универсален примат в своята църква. В която разбира се, той никога не е единствен. Съществуват негови събратя по служение. Има трета страна. Особеният начин, а, нека, нека си сравним, например, особения начин по който си противоречат функцията и позицията на московския патярх и, да кажем, атинския архиепископ. Властта на първия в собствената му църква е почти абсолютна. Властта на втория в неговата църква е по-скоро номинална. Той истина е пръв сред равни. В московския пътиаршия се наблюдава непрекъснато една е, е, е, тенденция на централизиране на властта в ръцете именно на пътиарха. Дори, е, е, пътиарх Кирил наложи, лична отчетност на всеки епархиарен архиерей лично пред Него. До такава степен, че дори такива дребни, бих казал дори не епархийски, а енорийски събития, като да кажем отличаването на свещеник с някаква офикия, се одобрява от Москва, а не от местния Архиерей, който по силата на точно, тази, на точно този местен примат би трябвало да бъде суверен на своята епархия. Третия, и особено, като че ли е масово утвърден начин на управление в Православните църкви, особено на Балканите, това е Синодалния. Тоест, Светия Синот на съответната църква под председателството на пътиарха, който е митрополит обикновено на столицата на, на, на, на страната и председател на Светия Синот, управлява. Нито едно решение на църквата не се взима еднолично, за разлика от тези в Московска пътиарща. Само Светия Синот в пълен състав, с явно гласуване, определя решенията, които трябва да бъдат взети. Така че, ако така един от метрополитите, и от друга страна, ако един от митрополитите по някакъв начин е санкционируем, то само свети истин в пълен състав може да го, да го санкционира. Но самият той може да пренебрегне решенията на синода. Както видяхме, имаше случаи от съвсем недалечното минало в, в нашата църква. А, така че. Бих се съгласил, ако се каже, че до голяма стетна представата за всякакъв вид примат в Православна църква по-скоро е Църквата е тяло Христово. Безспорно. Днешния текст от Евангелието според Свети Матей и от 16 глава конституира въобще този въпрос в църковото съзнание и на изток и на запад. Ти си, Петър, и на този камък аз ще се съграде църквата си. Има един интересен спор от 50-те години на миналия век, особено в католическите протестантски среди. Католическия богослов Ниме Кулман в своята книга Свети Петър, което е едно от сериозните съчинения за времето си, поставя следния въпрос. Дали този пасаж е преведен правилно в Евангелието на съвременен език? Възможно ли е да говорим, Христос да говори по това време за църква, а не за нещо друго? Възможно ли е преди своето разпятие, възкресение и възнесение той да визира от църквата в съвременния вид? Възможно ли е еклесиология преди реална еклесия, преди реална църква? Още нещо. Ние не знаем происходите на църквата Еклесия. Фактът че за първи път в същественото писание тя се появява за първи път в посланието към Словонините първото. Има и на други места, разбира се. Във връща Апостол на светия архидиакон Стефан пред Сидариона. Той споменава думата църква, крисия. Не знае на какъв език е произнася на неговата реч, на гръцки или на рамейски. Освен това, коя би била думата на рамейски език? Има няколко варианта, първи от които е кехала на иврит, на арамейски. Което означава същото, което и църква или почти същото. При всички положения, според на Божият народ, всички заедно. Събранието. Събранието на Божия народ. Всички заедно, без изключение. Сибура също така. Канища също така. Три думи, които означават едно е също нещо. Събранието на Божия народ. Следователно пица се колман не е ли възможно и не е ли по-коректно? Тези думи да бъдат проведени така. Ти си петър и на този камък аз ще основа моя народ. Как мисля. Може ли да делим Божия народ на две? Божия народ в Стария Завет и Божия народ на Новия Завет. Има ли между тях рязка граница, липса на приемственост? Има ли? Точно така няма, няма, не е възможно. Няма два народа. Има две състояния на един народ. Народ на Стария Завет, народ на Новия Завет. А, така че, когато Христос говори за Църквата Си, пак ще кажа, не е ясно точно, което ме е употребил той. Това не може да бъде възстановено. Има сериозни опити до голяма степен много интересни плодотвори на обратен превод, от гръцки на рамейски язик. В много отношения, те ни много оживява самия текст на новия завет. И все пак трябва да признаем, всеки, който има поне малка филологична култура, трябва да, трябва да знае, че това е рисковано начинание. Можем да припишем на рамейски язик, структури и фрази, които не присъстват гръцки язик. И така наистина да настъпи объркване. Така че по-скоро отношението ни към. Текстът да бъде инстинктивно, съобразяви през призмата на съвременното си мислене, както е често става. Основната грешка на много изследователи, както и на самите нас, е, че прилагаме съвременните ни представа за еклизиология в спрямо древната църква. Следователно, можем да, да, да тръгнем от една основа, според която еклизиологията в думите на Христос напълно е съвпадала с еклизиологията на, на, на древната църква. Вие две да млкате по сборът от всички до всички държавни идеи, нали? Един дума. или е, просто се определят степента. Каква? Това е. Това е. Кехала? Да, този народ, Божия народ. Интересно, да. че те имат три думи за чужденец. Това е, а, на Да, да точно така. Май, Като си... и при това в Коим има разделение. Има има чужденци, три вида чужденци. Като интересното е, че тези три вида чужденци следните. Онзи, който живее с мен, приема културата ми. Желая да бъде като мен. Онзи, който живее с мен, но не желая да приеме, не желая да приеме културата ми. Това са два типа чужденци, които са прияти в Божия народ, в еврейския народ. Има един трети, особено лош тип чужденец. Моят събрат и който не иска да бъде с мен. Това е най-лошият тип чужденец в еврейското съзнание, в еврейския народ. Връзката с съвременна църква очевидна. <към> Най-лошият тип чужденец е този, който е атомизиран, който не желая да бъде с другите едно. едно от, един от синонимите на това е еретик. <към> Също самата етимология думата е да се съдържа това. Знам какви сте, не искам да бъда като вас. Опаче. Макар, че съм един от вас. <към> <към> И така... Дали църквата е сбор от много части или църквата организъм или тяло? Тя е първото. Казва, казва имскандеризм. Защото това е естествено приемлемото у нас състояние на църквата. Тя е сбор от цялото. Това безспорно, както казва от Естер Александър Шмеман, е свеждане до природния ред на нещата. Всяко нещо, което сбор от много неща, се нуждае от един глава. Всяко нещо, което, а, което пък а, по някакъв начин бива прието полугласно на изток, с учението за видимия и невидимия глава на църквата. В много учебници ще го срещат, специално семинарските учебници. Църквата има невидим глава, затова ни не е необходим видим глава, се казва ясно в тях. Ако обаче подходим по този начин, то би трябвало всеки видим глава на местна църква да бъде устранен. Понеже, както вече говорихме, всеки местен примат отново е главенство на епископ, на неговото паство. И след като няма видима глава на църквата, на цялата църква, на сбора от многото, то няма нужда от видима глава и на всяка малка поместна църква. Нещо повече. Ако има власт над църквата по този начин, тя би трябвало да бъде власт над самия Христос. Доколкото църквата е негово тяло. Това е много важен, това е, това е много важен момент. И така. Христос говори за своето тяло. Ти си, Петър, камък и на този камък ще съзидам тялото си. Защото очевидна е с червената нишка през целия Нов Савет, особено в посланието на святия апостол Павел, той говори църквата като за тяло Христово. Тялото, което се съзижда чрез тайната вечеря, то обединява всички в себе си. Всички стават едно в Него и Той в тях. Да бъдат всички очи, както ние с Тебе сме едно. Така че неговото тяло е това, което се състижда. което е църквата, ако искаме да присилата. Така че този превод е напълно коректен спрямо списъла на църквата. Ти си Петър и на този камък ще съзидам църквата си, доколкото църквата е моето тяло. От тук нататък вече а, идва естествено, по естествено начин въпроса за главенството на апостол Петър. Откъде? Идва точно тази негова, точно това не негово главността? Безспорно, че църквата майка, както днес бихме си изразили за другите църкви, е Иерусалимската църква. Поне до момента, момента на убиването на святия хидякон Сфэфан и нейното е пръсване, както при на свидетелствени гадиани апостолски. До този момент всички са епито авто. Всички са на едно, в едно място. Няколко пъти, в които се появява думата църква в българския превод на Новия завет, в гръцкия оригинал ще нещо друго. Господ всеки ден прибяваше към църквата такива, които се спасяваха. Гръцкия оригинал прибаваше епитоасто към цялото, към едното, към едното място, към едната общност. След това идва на Антиохия. Повечето ученици бягат там. Отново книга Дияния Апостолски ни казва, че там за първ път ушинците бяха наречени християни. Интересен е фактът, че глава на Ерусалимската община е не друг, а свети апостол Яков брат Господен, наречен някой праведник. Антиохийската църква се създава от свети апостол Петър. Така че говорим за първи на църквата. За първи път той там основава църковна община, след което вече е ред на Рим. А, трябва да отворим една малко, скоко, знаете, много голяма. Доколко апостолът е епископ, как мислите? Има ли знак за раденство между двете? Апостол равен ли не епископ? Точно така. По никакъв начин не може да бъде сложен знак на раденство. Трябва да знаем е нещо много важно. Служението на 20-те е абсолютно неповторимо уникално. Тези апостоли не могат да бъдат повторени. Те имат абсолютно своя уникална същност и функция на 12. За разлика от по-късните по така наречени апостоли, а, функция, служба в църквата, която с... отмира някъде към край на втори век, за това сме говорили преди време всъщност. Имало има, има такъв чин на апостоли в църквата. Но те са и други функции. Да, апостолът основава църковна община, но той не е епископът на тази община. Той е, кога, е първи епископ на тази община. Защото, и това е много важно също така, Онова, което приеме епископът от апостола като апостолска власт, като апостолско приемство е властта на свидетелството. По никакъв начин не власт на църквата. Или ако трябва да бъде думата власт, една отговорка, власт е много компрометирана дума, без всяко съмнение. И винаги трябва да бъде споменава с оговорки. Власт, благодатна власт на свидетелството. Благодатна функция. Във смисъл такъв, епископът има властта да присъства навсякъде в своята църква. Той да бъде онзи елемент, който прави църквата епито е в всички в едно. Най-ключай, че в днешно време всеки храм има антимис, подписан от каноничен епископ на тази област. Без такъв антимис никой от нас няма право да служи света литургия. Така че това е много сериозно напомняне за това, че епископът е този, който е за църквата. Той е този, който концентрира свидетелството на цялата църква. Апостолът е свидетел, който идва и свидетелства за нещо. Предава тази власт на епископа. Който вече я е притежал обаче от името на църквата. Пореден важен момент епископска хиротония, священническо и дялковско се извършват само по време на света литургия. Нещо повече, интересен е фактът, че ново ръкоположеният, ново, -ръкоположният, ново -ръкоположният епископ и съответно свещеник а се поставят на първо място на богослужението. Тоест те водят тази служба, независимо, че около тях има по сташи съществуващи за да се покаже, че дарът по това първенство на свидетелството е дадено на този свещеник, на този епископ. Само в тази служба, разбира се. Така че властта на Петър е властта на точно това свидетелство на всеки един епископ, архиепископ, митрополит и да кажем и свещеник. Така че църквата, всяка местна църква, всяка църковна община, която състои от свещеник или епископ и вярващи, е цялата църква в пълнота. Никой епископ няма нуждата да, да бъде увластяван специално със власт над другите. Съвременното деление на епископи, архиепископи и митрополите е чисто административно. То се е формирало някъде към 3-4 век. Същност, Метрополитическия институт а, способства за, за създаването на функцията на съборите. По един естествен начин, епископите на всяка една област при възникването на някакъв проблем се събират под ръководството на местния митрополит. Обикновено това е епископът на големия град на областта, да кажем Антиохия. Той свика своите епископи и там те решават заедно някой въпрос. Забележете, свидетелствайки, а не постановявайки. Онова, което един събор прави, е нещо много просто в си. Всички ли са съгласни в това? Всички ли ние сме съгласни? Има ли някой не съгласен? Има ли някой, който да не мисли като нас? Следователно, накрая, ако някой не мисли това, което не мислим да бъде анатама, всяка преобпределение на, на събор е по-скоро отрицателно, който не мисли така, да бъде анатама. И така, това е важното в схващането на примата на епископа на изток. Той лицетворява единството на църквата. Тя е една и всецяла. Всяка една поместна църква е цялата църква Божия в пълнота. По никакъв начин тя не може да бъде сващана като механична част от едно цяло. Свети апостол Петър, основа веки. Това също е сериозен въпрос, който трябва да бъде по някакъв начин решен от, от рима католическите богослови. Как може да бъде наречен първ епископ на църквата при, .е. да при положение, че първата църква основава от него е Антиохия? Освен това, пак ще кажа основния въпрос. Като какъв те основава църквата в Рим? Като нейни епископ или като апостол на цялата църква? Като апостол на цялата църква, разбира се. Знаем имената на първите епископи. Един Климент, свети Климент, първите римски епископи. От тях не е останало почти нищо. Твърде малко неща знаем въобще за а, това как първите римски епископи са възприемали себе си. Доста по-късно вече, и то най-вече в контекста на съперничество с Константинопол, ние вече виждаме едни устоявани претенции на изтока Сепа, като първопрестолен град, като град на Светия Апостол Петър, като първо след катедрите и така нататък. Има изказване на, когато Гнатий антиохийски, Господин Личен Богонос, спише на църквата в Рим едно от своите писма, той е наистина първа сред църквите, по-скоро с катедрите и така нататък. Едно от на римо богослови да... Настоява, че тя наистина е апостолска катедра, ерго първа, тъй е, като Петър е първият. Това беше което следък. Сега по-скоро опит да, бъде, да, бъдат, да бъдат разликите между, а, за примата на изток и примата на запад. А, сега ще чуем за а, същинския вопрос за същинското първенство на Петър. М Аз мога ли да се седа, че отписват да. ушите когато са? Да. Мога ли да се седа? Благодаря. По благословението и по молбата на Отец Николай, предстоятеля на храма и аз ще кажа нещо в тази връзка. Първенството на светия апостол Петър, впрочем, в Православието и, в, и на Запад става дума за свети първовърховни апостоли Петър и Павел, но проблемът възниква около първенството на Петър в католическата теология е много отдавна схематизиран, концептуализиран, много точна топика има, с която се обосновава този примат. Той почива на три предпоставки, най-общо казано. Първата предпоставка на католическата теология свързана с първенството на св. апостол Петър гласи общо взето така. Свети апостол Петър по Божествено право, си речи, по право дадено му от самия Иисус Христос, е княз на апостолите. Измежду апостолите той е техния княз. Това е първата предпоставка. Втората предпоставка – княжеската или първенствуващата власт на Свети апостол Петър, която е, му е дадена по Божествено право, е вечен институт в църквата. Си реч, това първенство на св. апостол Петър над всички се предава от него нататъка до края на времената. Третата предпоставка гласи универсалният примат на светия апостол Петър, който е вечна институция в църквата, се предава в една точно определена църква и това е Римската църква. Следователно, приемника на Светия Постол Петър на Римската катедра е и носител на неговия универсален примат. Както виждате, три предпоставки. И трите предпоставки, според католическата теология, са съвършено ясно и убедително доказуеми. И трите предпоставки са били критикувани от православна страна. Първата предпоставка. Свети апостол Петър по божествено право е първи княз на апостолите. Има примат над тях. Тази предпоставка, според католическата теология, е безспорно доказана поради две причини от първостепенен авторитет. В Евангелието от Матея, 16 глава, между 8, 8, около 18 стих, Сам Христос, след изповядването на святия апостол Петър, днешното е евангелиско четиво, се обръща към апостола и му казва «Ти си Петър и на тоя камък ще съзидам църквата си и вратата аду и няма да е надереят и ще ти дам ключовете на царството Божие и каквото свържиш и каквото развържиш и така нататък». Това в католическата теология се нарича обетованието или обещанието на примата на святия апостол Петър. В края на Евангелието от Йоанн има друга сцена, която католическата теология нарича връчването на обещания примат на светия апостол Петър. И това е от нас и прословута сцена, в която възкръснелия Христос трикратно пита светия апостол, любиш ли ме? И апостола му отговаря, да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Следва отговора на Христос, паси моите овци, Паси моите агънца, паси моите овци. Трикратно той му връчва този примат. Католиците обръща внимание на това, че е, обе, обещаното на светия апостол Петър Първенство е във второ лице единствено число. Ти си Петър и на този камък ще съзидам църквата и ще ти дам ключовете на Царството Небесно. И каквото свържеш, ще бъде свързан и каквото развържеш, ще бъде развързан. Това е обещано на Светия Апостол Петър и следователно обещано за цялата църква. Той има безусловен примат. В Евангелието на Йоан, пък Христос казва Паси моите овци, паси моите аганца, всички мои овци, всички мои аганца. Следователно му дава универсален примат. Това следователно е вън от всякакво съмнение според католиците. Нека да кажа, че в времената на най-острата полемека между католицизма и православието, дори тази предпоставка е била оспорвана от православни богослови, които твърдят следното. В Матея 16 глава, Христос очевидно прави и правословица. Ти си Петър и на този камък ще съзидам църквата си. Ти си петрос лично име и на този камък на градски Петрос, камък скала, ще съзидам църквата си. Дали следователно казват православните а, а, условия оспорващи първата предпоставка, тук Христос казва, че ще даде на Петър да бъде съзидана църквата или на този камък, на камък ще се бъде съзидана църквата. Ти си камък и на този камък, на твоята вяра като камък ще съзидам църквата си. На камъка, на скалата на вярата ще съзидам църквата си, а не на теб лично. Сетне, връчване на обещание примат, а не, нека преди това да кажа, че това а, продължение и на този камък ще съзидам църквата си и вратата да няма да я наделеете. Каквото свършиш ще бъде свързано, е повторено в. 18 глава на същото това Евангелие от светия апостол и евангелист Матей, където обаче Христос казва много подобни думи в, в множество число. числа, т.е. казва и на всички апостоли. Каквото свържете на земята ще бъде свързано на небесата. Следователно. Петър не е избран измежду останалите апостоли. Това, което е обещано немо в 16 глава, е обетовано и на всички апостоли в 17 глава. И вече отивам към Евангелието от Иван, където а, православните богослови казват, че а, съвършено не се обръща внимание на психологическата и драматургическата, така да се каже, а, композираност на тази сцена. Защото Христос пита Петър трикратно. Петре, любиш ли ме, любиш ли ме повече, отколкото тия, не просто за да му връчи примата, а за да го върне обратно в сонна на апостолите, от които той е отпаднал след трикратното си отречение. Не е случайно, казват православните полимисти, това, че Христос три пъти пита Петър, любиш ли ме повече, отколкото ти е. Той го пита три пъти, защото три пъти Петър се отрече от него в, на вечерието на страстите Христови. Не е случайно също така, че Петър се наскърби за дето Христос. Трети път го попитали обишли. Ако това беше връчване на примат, на универсален примат, на власт, чисто и просто, защо Петър се наскърби за дето Христос? Трети път го попита. Очевидно Петър, за разлика от католическите теолози, добре си е давал сметка какво става с това трикратно питане. То е трикратно засвидетелство и вярата, за която не се оказа камък и скала и ето, след трикратното ти покаянно а, а, деклариране на вярност, аз те връщам в самба на апостолите. Паси, моите пловци! Трябва да признаем, че аз лично поне аз лично смятам, че това е прекалено. Значи, че, че Петър е първенец сред апостолите не бива и не може да бъде отричан. Паметта на Православната църква го чества като един от първовърховните апостоли. Той е първо сред апостолите. И ако трябва да си играем с замеряне с цитати, католиците са напълно прави, като казват, а това, че Петър има първенство над останалите апостоли, се доказва и от някои следващи места, които също трябва да четете, уважаеми наши събрати православни. Вижте както дияни апостолски Петър е онзи, който говори от името на всички апостоли на 50-ница, когато върха свети слиза върху апостолите. Той е онзи, който говори от името на всички. Вижте, уважаеми православни събрати, че Петър е онзи, който инициира и председателство, и избирането, на апостол на мястото на отпадналия Юда. Вижте, уважаеми, че е Петър председателствата и наречения Апостолски събор. Това е абсолютно безспорно. Петър е първенец. Апостолите и Петър знаят какво е казал Христос на Петър. Петър е княз на апостолите, Петър е първи сред апостолите. Втората предпоставка е, че Петър Първенството на Петър, което не бива да бъде отричано и не се отрича, с изключение на някакво страстение, подиемистио по-старо време, Петровото първенство е универсално и винаги предаваемо в църквата. Затова няма обаче начин да бъде намерен точен цитат, същото няма такъв цитат. Разбира се, че църквата обаче би трябвало да има свое постоянно основание. Третата предпоставка е особено каверзна. За нея вече от тесни кое говори. Този, това постоянно върховенство на св. апостол Петър, което се предава от него на следващи, се предава не къде да е, а тъкно в Рим. Защо пък да е в Рим? се задава въпрос. Защото там светия апостол Петър е предстоятелство, основал църквата и казват католиците, бил е първи първият дори да приемем, макар че отец Николая ви обясни, апостолите не са епископи на църквата, но дори да приемем, че св. апостол Петър е първи епископ на църквата в Рим, то първи по време е, антиохий, по време е антиохийската катедра, която също е основана от Петър и на която следователно Петър също би трябвало да съводи епископ. Нещо повече, съществува едно изключително кавержно за католиците с историческо свидетелство, в което един от ранните римски папи, и I, в писмо, обръщайки се до антиохийския си събрат, не подозирайки за по-нататъчните претенции на римските папи, нарича антиохийския архиепископ мой събрат на първата по време катедра на първия сред апостови. И това е свидетелство на, на римски папа. Следователно, само римския папа, Инокентий I от втори век, нарича антиохийски епископ така. Добре, антиохийски епископ ли трябва да бъде папа тогава. Последният аргумент на католиците, че не Антиохия, а Рим е мястото, в което светия апостол Петър е оставил примата си, е следният. Да, св. апостол Петър първо е основал църквата в Антиохия. Да, св. апостол Петър първо е бил епископ на църквата в Антиохия, но той е бил свободен да остави универсалния си примат, където поиска. Оставил го е в Рим, а не в Антиохия. Как се доказва това? Ами вижте състоянието на римската църква днес, вижте и състоянието на антиохийската църква. Римската църква винаги е процъфтявала, тя винаги е била най-мощната църква, винаги е била с най-голям авторитет. Антиохийската църква запада. В днешно време тя даже не се предстоятелства от самия град Антиохия. А и къде е днес град Антиохия? Някой знае? В Турция. И се нарича град Антакия. Това се нарича аргументумат хоминем, т.е. от като очевидност, така да се каже. Макар, че не ми се струва много убедителен аргумент, аргумента от славата. Аргумента от славата не е най-убедителното нещо в церквата. Така или иначе обаче. Това са трите предпоставки на католическата еквизиология. Там е работата, че не е необходимо те да бъдат критиковани едно по едно. Най-вече и преди всичко трябва да се каже следното. Апостолите не са епископи и никога не са били епископи. Свети Апостол Петър, да, е основал и църквата в Антиохия и по всеобщо прието предание е един от основателите. Основателя и на църквата в Рим. Но той не е бил и никога не е бил епископ на която и да било църква. Първият епископ на римската църква, посочен от светия Апостол Петър, е епископ Лин. Той е на Рим, както и въобще. Първи епископи са онези, които остават под Ир апостол. Се, защо трябва да оспорваме непременно универсалния примат на Светия Апостол Петър, за да останем православни и да не отидем към римския папизъм? Защо е необходимо това? Безспорно, че Светия Апостол Петър е имал примат на останалите апостоли, но той е имал примат сред 12-те. Той е бил първие сред 12-те. Първоначално църквата в Иерусалим се състои от 12-те, по-широко от 70-те и от тези, които Господ всеки дневно прибавяше към тези 12 и към тези 70. -ти. На тези свети апостол Петър е бил първенец. По същия този модел, 12 и един първенец сред тях, се създават от апостолите църкви на различни места и където се създават те, епископа, поставен от апостолите, които създават тази църква, играе ролята е на мястото на Петър сред апостолите. Сиреч, светия апостол Петър има примат на 12 те и това е абсолютно безусловно. Той има следователно универсален примат но всяка църква възпроизвежда структурата на първоначалната апостолска общност. Следователно, примерно, църквата в Ефес, сдобивайки се със своя епископ, поставен най-вероятно от светия апостол Павел, който е основал църквата в Ефес, ставайки епископ на църквата в Ефес, става и Петърат на Ефеската църква, както Петър номинално е бил първенец сред 12-те в Иерусалим. Седне в Солун, епископа на Солун е Петърат на Солонската църква, в Антиохия епископа е петърът на Антиохийската църква и в Рим, и в Рим наистина, Лин е петърът на римската катедра. Всяка църква възпроизвежда първоначалната структура на апостолската общност, на която Петър е бил първенец. Ето защо по-модерната православна православия възглед за първенството на Петър гласи всеки епископ е Петър на своята катедра. Да, Петър има примат и е имал по право, по божественни думи, по думите на Христос примат на постамерите апостоли. Верни са и са пряко тълковаеми думите на Господа, ти си Петър и на тоя камер, ще съзидам църквата си и ще ти дам ключовете. Но от тук нататък, във всяка църква, епископът е този, който има властта на ключовете, който има първенството на Петър. Всеки епископ е Петър на своята катедра. И такъв е не само римският епископ, както твъртият католиците, а всеки епископ на е Петър Следователно, Петровото приемство не е на едно място, не е числово, номерически едно, а е типологически едно. Тоест всеки епископ повтаря, носи примата на св. апостол Петър. И от тук нататъка, както каза отец Николай, различната ранжировка на епископите, сирич на Петовците на своите катедри, е вече чисто административна, а не по власт. И тогава няма никакъв проблем да бъде признат включително евселенският административен примат на римската църква. Да, до разделението на църквите в първото хилядолетие. Всички са признавали, че Римската църква, съответно Римският епископ, съответно Петърът на Римската катедра, за разлика от останалите петровци на своите катедри, е с вселенски административен примат. Тоест, то е нещо като вселенският патриарх. След като догматически различия разделят православието от католицизма, Ози, който според решението на Втори и на Четвъртия Вселенски събор е втори по административна власт Константинополски, естествено заема неговото място и за това се нарича Вселенски патриарх. Това е много накратко, много накратко възгледа на православието и възгледа на католицизма по този въпрос. Изключително съществено и затова искам да го но я повторя това, което казва Отец Виколайка. Всичкото това се дължи на едно много базично различие в схващането за църква. Католицизма схваща църквата емпирически. Все цялата католическата църква е сумата от всички местни църковни общини. Всички местни църковни общини имат своя епископ, който е техния пета. Добре, ама ако в църква, католическата църква, която изповядваме в символа на вярата, защото ние изповядваме вярва в една свята, съборна, но на гръцки стои католики, което означава всецяла църква, ако ние все цяла като спор, като сума, всецялата църква е сума от всичките местни църкви, то пита се, а кой е предстоятелят на сумата? Трябва да има един такъв. Да, епископите си имат своите църкви, но католическата църква е сумата от всички тия църкви, а сумата от кого се предстоят. И тогава католиците, естествено, казват ми, от един трябва да се Тръгва цялата работа. Кой е той? Къде е оставил Петър примата си? В Римите и т.н. Според православието въобще не е така и в това е много дълбоката разлика. Според православието. Католичната църква, всецялата църква, съборната църква въобще не е сума от местните църкви, а всяка една местна църква е всецялата църква. Всяка една църква. В този смисъл те не се събират, а са тъждествени. Миналия път на една съвършено друга дискусия, по друг повод се опитах да го обясна някакси си картин. Защо е все цяла църката? На всяко място. Защото ако тя е тяло Христово, Христос няма много тела. Той не е едно тяло тук, второ тук, трето тук, четвърто е никъде. Си. На всяко място, ако църквата е тяло Христово, на всяко място е тялото Христово. И то е тук, то същото е и тук, то същото е и на трето, то също и на четвърто място. Следователно, тялото Христово е всецяло на всяко място, с всички свои членове, и с главата си, и с членовете си. Епископ Презвитерио Дякони Лаос. Цялото му тяло е тук. И тук е цялото му тяло, и пак то същото, и там е цялото му тяло, и пак то същото, и така нататък. Още по-нататък. Аз и миналия път ви призовек да се помислите около престола, светия престол, около който ние всички сме събрани. Ние присъстваме физически тези, които си ходим в храма, но литургията, евхаристията се служи о всех и за вся, за всички и за всичко. Следователно, макар физически около този престол да сме ние, метафизически, незримо, по -вяра, и ние сме длъжни да вярваме това, около своя престол ние сме заедно с всички, от всички други храмове, които се събират около своите престоли. Защото нашия престол само физически е по на Калоян 7. Метафизически той е там, горе където са възкръсналото тяло и кръв на Господа. Он е, онова тяло и оная кръв, от която смъртта се е издимила и те са вечен живот, към който ние се приобщаваме. Но ако нашия престол метафизически е горе, няма престола в света София, например, метафизически не е абсолютно същия, той само физически е на друга улица, но метафизически е на същото място. Метафизически е на същото това място, който и да е друг престол. Следователно, ние физически, събирайки се на Калоян 7, Метафизически сме с онези, които в този момент са се събрали в света София, в света Неделя, в Белград, в Виена, в Хамбург, в където щете. С всички сме там. Само че на това място сме с всички. Което пак означава, църквата е всецяла на всяко място. На нашето място сме физически, ние плюс метафизически всички. И не просто от всички пространства, а и от цялото време. Защото в Евхаристиния канон ние молим и за починалите и за всички. Тоест, всецялата църква е на всяко място. И ако в нашата църква би физически предстоятел стал епископ, той какъв би бил? Епископ на Вселенската църква в своето място. Следователно би бил Вселенския Петър на това място. Но и онзи епископ би бил абсолютно същия, Вселенския Петър в своето такси място. Пак би бил на третото място, Вселенския Петър на третото място и така нататък. Ето откъде идва абсолютното равенство на епископите. По власт, което е ултима рацио на православието и то не може никога да приеме първенство по власт на един измежду всички. Разбира се, че православието не е чакто там непрактично да не каже, че всички тези абсолютно равни по власт, вселенски в своите места епископи, носители на универсалния примат на св. апостол Петър в своите места епископи, не трябва да имат и орган за емпиричното си единство. И за това създават, според 34-та Правило, първенство трябва да, да знаят, кой има първенство административно в своя регион и това е архиепископа, митрополита или патриарха в зависимост от ранга на църква. Не съм, съм едно, само допълнение. Това е всъщност, което а, да. буквално гласи всички да, да познават първият мис. Да. Което вече води в същия нонсенс за местна команд. Получата, така че има голям западно европейски град, може има да кажем весетини епископи, които носят. Китлата, да кажем паришки, или Нью-Йоркски или yeah, да, Лондонски. Фактически да. те не познават помежду си. Ето как всъщност точно този универсален примат е прият в всеки един местен примат за универсален. И в този смисъл действително е абсолютен нонсенс. И това е голям ска, проблем на православието, Практи практически доматична да има много епископи на едно и също място. Те или ще трябва да са по етнически признак или по некакъв друг признак, а то не може така. Не може една църква на едно място да се събира едните тук, да се събират с един епископ, други с друг и всичките те да са парижски епископи или софийски епископи или нещо от този род. Затова териториалният принцип за който говорих миналия път е толкова важен. Защото няма ни един ни юдей, ни а, професор, ни а, лаик, ни такъв, ни студент, ни, ни жена, ни каквото и да било деление не бива да има от църква, по никакъв начин. Uh, Право обаче, абсолютно тесно, тези че това първенство според 34-то апостолско правило се тълкува по различни начини в различните поместни църкви и това е също много полезно. Защото той би трябвало наистина да се тълкува като първи по административна длъжност, който има според 34-то апостолско правило следните пълномощи. Да свиква по местния събор на да епископите от един регион, затова митрополит в Метрополиса да ги събира, да им председателства събора и да е гласа на общото им водеизявление. Следователно той трябва да е първи сред равни т.е. приемо си интерпарис председателства събора, огласява тяхното съгласие и ги, и ги събира. Ако обаче той започне да има пълномощи от типа на да ги размества от катедра на катедра епископите в своя регион, да ги назначава, да ги сваля, да им одобрява действията и те надатъка, се получава папизъм в една отделно взета страна. Не от вас, които са живели по-рано, знаят за каква фраза намекваме. Да. Да. Ето това е злоупотреба, безусловно. Ние в това отношение сме по-скоро в нормата. Може да си критикуваме нашата църква за много неща, но в този смисъл тя е много по-в канона, колкото е да кажем руската Православна Църква, чийто Патриарх действително се приближава до Папа в отделно зета защото има тези бълномочия. Нашия няма такива бълномочия. Той е примус интерпарис патриарх. Патриарха. Аз не допускам, че има тези Само едно а, кратко допълнение съсетих се за нещо, а, думата католун или католики е на гръцки е много гръмогласна дума, тя просто не търпи никакви толкования. Интересното е, че за първи път се употребя св. Игнатия и Богоносец по адрес на една конкретна поместна църква, която той нарича католун, католики, католическа. Очевидно е, следователно това, което започнахме, че древната еклезиологична съзнание на Църквата напълно съвпада с това, което Христос е учил за своето тяло, което той тя основава като едно и все цяло. Не като сбор от много тела, а като едно тяло с един глава. Видима реалност, която напълно съдържа в себе си невидимата реалност. Която при това а, могат да кажат а, а, радикалните застъпници на местния автокефализъм, понеже има и такива, разбира се, които много обичат вина с Ренския в в Неопапизъм. Ако някой се интересува, 1990 г. има е едно окръжно послание на Патярха Тинагор, което произвика бури от възмущение. Всъщност, сред точно тези радикални автокефаристи, които започват война по любимия си начин, в това, че той наистина започва да присламча към себе си пригодивите на една папска абсолютна власт на цялата църква. Няма такова нещо, разбира се. Думица никъде не е казана за власт на конституционно-стуковския епископ, на останалите. И така църквата е една и се цяла с един глава, която би трябвало да бъде достатъчно мъдри, струва ми се вече, че има такъв процес, да избегне пък протестантското изкушение на разделянето на църквата на относителна или земна и абсолютна или небесна, между които просто има пропаст. Или като риското деление на земна или воинстваща църква и небесна или словеща се църква. Църквата е една. Независимо каква несъстоятелност излъчва от себе си, независимо какво несъвършенство, скандалиозност или каквото друго да му речем, църквата просто е църквата на Святия Дух, която е създадена не просто, не просто в образ на света Троица, в която Троица няма субординация, няма съпочинение, което, напомням, то е заклемено като Ерес, еднозначно. Църквата е създадена най-вече като съдържаща в себе си догмата на боговъплащанието. Бог стана човека, за останен човекът Бог каза светили Риде Лионски, а преди него светията Наси и Велики и така натика, така нататък. Затуро вместо, че изчерпахме наистина в много общия стрихи днешната тема, сметка на това беше важно да се обговорят тези, тези неща. А, има ли въпроси допълнени или несъгласи? Няколко неща, което въпроса за католическата църква, за да сме максимално предивите към католическата декриня, трябва да я поместим исторически. Да това развитие в рамките на Западната църква. По излизане на римския правосвежденик и е на римската църква на преден хран, какво се случва в рамките на 10 век, като не е един процес, който самото начало Интересно е как се сменя титули на римския епископ. Първоначално е Викариус Петри, в последствие става Викариус Кристи, накрая става Викариус Дей. Тоест имаме една еволюция в самото разбиране на римския църква като глава на Второто, което е а, римската църква, поне през 20 век преживява едно възраждане, което е много близо до това, което ние наричаме христийна еклесиология и христийна теология, това не е финската църква. И дори самият сегашен папа многократно акцентира именно върху ехаристийния елемент и върху съдърния елемент. И един камък от нашата градина, в църква, някакси за да отговори на претенциите на римската, започна да си служи с легендата за свети апостол Андрей Първозвани като учредител на. Основата на Константинополската катедри и така да се излича своя път в на франката на Белославна свят. А, така че има една динамика и в западното благословие, безпорно. А, и, и само нещо последно. първите ветове, за е, Западната църква също се мисли като корпус мистика. А вече от и 11 век нататък почва да се мисли като корпорация, т.е. събрание на частите в едно цяло, което има нужда от uh, видимия глебар на корпорация, който е като То Т.е. имаме едно постепенно юридизиране на принятието за църква назад, което в началото не е който. Т.е. имаме наистина една перспектива от няколко века, в което се, в се случва а, тая революция. Като стигна през 19 век първият Ватикански събор, се става на монахическото начало, преди това Фенденския събор, из поръст от Много е динамична западната доктрина също. Да, така е още повече това на да посещата. Да. Отчетеме едно епохално събитие всъщност в католическата църква, всъщност тази еволюция Викариус Петри, Викариус Кристи, Викариус да и струва мисля, че ако трябва да бъдем последователно, приемаща римска доктрина, вече Викариус Бенедикти. Това е факт, който буквално разцепва католическото съзнание. Аз съм говорил с един доста от католик, който не може да приеме по никакъв начин в момента, че има двама папи. Реално погледното е така. И това е изключително хори е в тяхното съзнание. Кой, кой двамата Не може да бъдат двама, просто не може, това е аксиома. И освен а да, напълно съм съгласен. Обаче, нас по това означава да направим още два часа лекция. Е, да, да. Да, защото това е, разбира се, развитие. Обаче все пак трябва да се признае, че папската доктрина възниква не а, толкова късно, колкото ти смяташ. Но, че, още Свети Киприан Картегенски вече лансира една визия за църквата, Вселенската църква, като сума от поместни църкви, макар да не издига монархически принцип. Значи това бавно и постепенно се натрупва, а утимативни такива монархически замашки има все пак при Папа Иннокенти III който е средновековен папа, yeah. пак на 13-ти, самото начало на 14 век. Той собствено сменя титлата си от викариус Петри на викариус Кристи, защото не, ние, ние не на човек сме приемници, а на онзи а, човек, а, на, а, който пред, пред, а, а, представлява Христос на земята. Тоест, това е аргумента от Викариос Петри да се мине към Викариос Христи, защото Петър е Викариос Христи, следователно папата като негов наместник е Викариос Петри. А доколкото Христос е Бог, Викариос Дей и така нататък. Пък ако си Викариос Дей, ти си господар и на духовната иерархия, и на светската иерархия, и Трети се логичват с най-тържествена папска тиара, която има и формата на царска корона, защото който е викари и разбира се, е онзи, от който изхождат всички власти. И духовната, и светската власт. И значи, той е и над императора, и над светската власт. И това е пика на, на папското самозабравяне. така да В началото на 90-те, да 1920-те век, от 1990-те, от, от, да по-главно, на това, което Някакво очакване има, като че като че да се обърнат отново. В смисъл не е не, не точно очакваме, но ние видим, че активистите е бици от нас да. страна. От друга страна, да сме, не може да се служаваме да с тях. Но има някакво, като. Не желая да се. Да има едни, които са в Това е много интересно да. То това е реципрочно. Дали да се? И тук има желание да има католически епископи. Не желая да има католически епископи. Че даже и нонци. Ертегия, Константино, но май няма католически епископи. на съм в на христос. Аз съм в четвъртия христос. <съпросима векалец> а да не забравяме къде е рекоплоджен, един от нашите просветители къде е рекоплоджен. Св. Т. Кирил? Да. Римо? Да. Не. А, така, Не. Че, да, да... Да зелене, така че... Няма раздаление, така че. Няма раздаление. Въобще няма такъв патоз в това време. Рим сирия, е Той е апостолска и бисупска катеда. Реална църква, която е един от големите центрове на, на, на световното християнство. Полемика, да кажем, между, между християн, и всъщност полемиката, да кажа между тях, хвоот и папата, все още говорят за църква, която няма по никакъв начин съглад... съзнанието за разделеност, за разкъсаност. Uh, интересен по-скоро въпрос е за какви ни смятат нас самите римокатолици. Имплицитно. Имплицитно до толкова доколкото в, в, в решението на Втори Ватикански събор. Нези които не са съгласни с тези догмати са. Само, че там е още по -отъкаево. трябва И тук е нас кой е прав. Съвременната политика на католическата църква е все по-примирителна и това трябва да се признае. Решението на Втория Ватикански събор по отношение на православните е крайно внимателно. Без да обвиняваме онези, не, онези които някога се отделиха от нас, не, не можем над сега живеещите да бъде вменяван греха за това разделение на тия, които сега живеят нещо такова. Тоест, ние сме схизматици, които към настоящия момент не биваме обвинявани за това от католиците. Защото тях имат склонност към протестанти, защото аз знам, че те са протестанти. А, при това православната йархия призната за протестантите. Обаче вижте, вижте, пък едно противоречие в рамките на самото православие. Руската православна църква без всяко издиране на спокойна съвест приема в Сущен Сан е католически който би пожелал да приеме православието. Или епископ. Той просто си става, става епископ на църквата с ответ вероисповедание. изповедания. Типично, след като се смятаме помежду си с хизматичество е точно. Да, тъй, да, е. също така, Кримокаториско като укръщение се признава без всяка уговорка. Кръстката православна църква по никакъв начин не признава това нещо. Да, тук Сега пара... трябва да се съгласим, че това е много радикално различие между двете православни църкви. Да, не искам да. да кажа, че в петихизи се е казано, че в православната църква в най-голямата степен се да. хранява пълнотата на конституцията. Църква, с изключение обаче на два на В една от енцикликите на Йоан Павел II, поминалия папа, по, за, за папското служение се казва нещо, което би трябвало напълно да бъде приемено за нас. Олицетворител на единството на Новселенското църква и е римския епископ. Далее е, то хубаво е казано това, обаче на друга страна остава непроменено решението на Първия Ватикански събор за първенството по власт и анатемите. Когато тук беше кардинал Малтер Каспер, аз имах щастието да вземам, да водя разговор с него. И му задават този камер, за е въпрос. Казвам, вие на Втория Ватикански събор сте описали православните като максимално близки. От друга страна, решението на Първия Ватикански събор съдържа анатеми за всички, които отричат първенството по власт на римския епископ, по власт, не даже инфалибидитъс, а по власт. Той казвам, ма, Анатемите се издават, се изричат по някакъв повод на времето в Първия Ватикански събор. Те са изречени по повод на галиканите, от това направление в Френската католическа църква, което има особени възгледи. Което аз абсолютно неудовлетворен от подобен отговор, защото анатемите не гласат галиканите, които говорят така, всички, които казват така и така да бъдат анатемите. И факто ние също казваме така като Гарикайните и те субективно може и да са имали предвид Бибгарикайните, но всички, които казват, под тях попадаме и ние. И как да разбираме? то е първи ватикански съвор, е злощастна работа в католическата църква. Той се провежда в много лош политически момент, когато национализмите са във възход, когато им урязват папската държава и когато е просто един пик на утрамонтанизъм, и тогава се приемат като догматически е, първенството по власт на римски епископ и, и догмата за незаблудимостта, от която в днешно време те от тази ситуация не могат да излезат, защото Втория Ватикански събор е крайно примирителен, но първия си остава. Но той втория потвърждава първия, той потвърждава тези И Той няма как да не ги преподвърде, защото догматическо положение не може да бъде отменено, а то е догмат. Събора, да кажем, на църквата, от различни да поместни, включва ли и Събора на църквата в исторически план или пак се да кажем, на действаща църква? Нали? Да, до толкова, до и... колкото... какво прави с... А в пак ние сме да. единство, дори с тези будци са служили преди 100 години, пред същите тези престоли, дали в католицизма... Т.е. все пак те нямат един папа, нали, в веки веков, имат за всяка една епоха, един за един глава. Какво правят останалите? Трябва ли се той глава на предишните папи? Так? И Това е координации на отделните папи, въпросът, в е исторически, във времеви план. Е, няма събор. Не, няма субтитри. Но, никакъв начин няма. Тя има същия проблем. По е, Вторият Ватикански събор. Вторият Ватикански се е те... Вторият Ватикански събор. Вторият Ватикански събор. Вторият Ватикански събор. Вторият Ватикански селенски Вторият Ватикански Ватикански събор. Е Вторият Ватикански събор. Вторият Ватикански е... събор. Вторият Ватикански събор. Вторият Ватикански събор. Вторият като тук вече изниква интересния въпрос с петия вселенски събор, на който просто няма представители на Запада и който имат всички основания всъщност да не приемат, отколкото колкото там не е Католон представена. Но това са такива сложни ми кълмични въпроси, но наистина няма субординация, но винаги има позоваването и позоваването на предходни папи и то пора, на по-скоро на някакви от тях особено, на Григорий Велики особено, не, тая е визия за това, че всички да, са, са около един престол. Е православна визия. Каторическата визия е по-обикновена, по така да се каже. Тя е сума. За нас са включва са... всички. А за тях? И е, за тях тя въобще не е същата визията при тях. Те най-вероятно биха се съгласили с тази визия, но те не разгръщат такава визия. Те разгръщат а, визия за. По местни църкви, тяхната сума, която се нарича католическа църква, сумата са се нарича. Е, да, и поменават всички покойници, разбира се, както и ние поменаваме. Все, Все пак има да... две степени католична причастност към, към всички църкви, защото отговорът от това се крие в унионалната политика. Да, всички, но най-вече на нези, които са под подключение на римската и Събора за тях са мисли като Събор на епископите винаги заедно и никога без главата, която при тях е Римския епископ. Т.е. всички поместни Събори би трябвало да имат единство с Римския епископ, за да бъдат въобще Събори. Но е, че има едно запазен правил, което е валидно с еднаква твърдост и неберекаемост и на Запад. Никой епископ, няма право да ръкополага своя приемник. Той винаги е, да. се ръкополага от църквата. Е, да, приема да. Се... Безспорно, двама или трима, да. Обаче гледай всяка работа вече чисто някак някакси по-сърдечно нещо, не съще да кажа аз. Тая проблематика с светия постоли Петър и Павел се е превърнала в проблематика на властта. А забележете как се дава. Сквоз, те, да се каже, изнедряват първенството си и двамата тези апостоли. Единия наистина три пъти се отрича от Христос. И това е абсолютно вярно, което трябва да се припомним. Той получава от Господа, паси моите овци. Не защото го връща Господ в сонна на останалите апостоли. И останалите апостоли са разбягали. Всички са отрекли. Но доколкото Той има специална мисия според Христос, той му дава, така да се каже, първенството едва след като светия апостол Петър представа като един младеж, както правят всички младежи, включително в вярата, да говори от неща от типа на душата си за тебе, ще положа и т.н. Едва когато в края, с голямото си изпитание, забележете колко драматично е това, ако си помисли. Той даже вече не смее да каже, да, Господи, обичам. Любиш ли Но... ме повече, отколкото ти? Да, Господи, Ти знаеш, че те обичам. Ти знаеш. Аз вече не знам. Аз не се знам. Аз не мога да глаза. От Отде да знам. Аз. Ти, ти, виж. Ти, виж и ти знаеш, че те обичам. Защото ако е до мен, аз ресурс нямам, да се каже. Но Ти знаеш това. Знаеш го въпреки моята несъстоятелност, въпреки моята слабост, въпреки моята колебливост. Ти знаеш и отговора на Христос и паси моите овци, щом така вече отговаряш, бих си позволил да, да продължа. Как е със св. апостол Павел? Срещах го и казва, що ме гониш. Той е въпрос буквално, така да се каже, удрен св. апостол Павел. Защото ако се замислим, св. апостол Павел като Савел, това много лесно да отговори, защо ме гониш. Той е убеден, ревнител на старата вяра. Защо не е отговорил? Защото нарушаваш закон, защото вся, Защото очевидно това не е въпрос, който е искал отговор. Това е въпрос, който, така да се каже, буквално го обръща към него самия. Защо ме гониш? Ти не си този. Ти не си гонител. Ти не си този, който си. Ти си този, който не си. Той буквално го изражда вътре, така да се каже. му, ти не си този. «Що ме гониш? Виж кой си ти! Ти не си този, ти си някакъв друг който, за който си сляп!» И когато Павел поглежда за, проглежда за този за който е бил сляп, ослепява онзи, който той е бил до този момент. Изключително драматично нещо. И тогава става тогава главност. И всичко това се е превърнало в някаква разправия за власт. Тук отношението на властта е много важно да правим е тази разлика, която на ротиския видим властта като авторитет, авторната си като власт над един човек, на друг човек. А, И третата власт империум, което а, тук е нещо съвсем друго. Тук не се говорим за авторитета, за тая моралната, духовната власт, която по-скоро има. Предпоръчителни, така да се каже, функции на легитимната власт, с която няма как да не се, се отразиш, не защото че те накаже, а защото е авторитет. За разлика от протеста с тази власт, която може да те санкционира. Случай, говорим в църквата за автората, са не за тази друга на да ка, потеста, потеста клавиуме, е, търмина. Търмина. тези две неща са съединени mm -hmm. в Римската кафедра и автората са протест. Всичко това е наистина изключително добре обяснено и а, а, така ситуиранно там. А, макар че обикновено се напомня Евангелието. Царете на родите господоруват на тях, а, при вас няма, а между вас няма да бъде Тъй. Така Господ. И то а, самият том на това изречението е, буквално да се събира така като, като, като... точно като младежка като младежи. Събраги около себе, си им казва, Царете на родите господоруват, а между вас няма да бъде Тъй. Просто така много хора да ти вижте, вижте какво става, Ако вижте го този е свят. Всичко това ще бъде твое, сърце, което пада, ще ми се покони, защото това го е преживял. Знае какво е. И затова го говори като онзи, който е преживял оптимативното изкушение. Всичко това ще бъде твое. Понеже, всъщност, с ръка на сърцето, аз искам да кажа нещо сърдечно. Не е само римския папост. Много често епископския патус. всичко Това е мое. Никой не може да го спори. Така че точно, точно тази э, э, патологична патологичност властта се лекува с здраво църковно съзнание. Да, <сути> да, <сути> да, разбира се. Нека не да забравим, че властта е на църквата. Когато Господи позира пред Тято на святия Господи, Тято казва, Господ ти няма да помидеш какъвта на повекито да стой. Все още не е дедатно, но това Господи казва. А дядо не ли имаш с и вече търка разбира, за каква властта, за какво е разносната? Не е за властта, а за служение. Да, това е важен момент разбира се. Още Евангелието е изобилства с такива примеря. Още повече оборъняте вниманието на Евангелието според святи Марк известен е факт, че свети Марк пише своето Евангелие под uh, ръководството на св. Апостол Петър. Uh, това евангелие на, най-малко премълчава всъщност uh, uh, петровите пробари. Особено този накрая, при правотъщения, особено този момент, махни се от мене в страната ти си ми съплаза. Но и нещо друго, иди си от мене, Господи, по понеже аз съм грешен човек. някакси си там започва раждането на апостола. Uh, Професор Волхин по-много интересен начин му съпоставя с следителите на торитарни секции. Uh, разбира се, че не ме си, Господ. Разбира се, че аз получих. Разбира се, че разговарях с Него. Няма ни по с със тим. А онзи, който праведни, който наистина вижда Господа, първата му реакция тази. дискусия си, къпиране, господи, господи, аз съм грешен човек. нещо <ръсът> Проблема с примата по юристикция е проблема с властта. Не така. Колкото примата по чест, ние го признаваме. Никой в професионалната църква не отричва примата по чест, свети и Докато примата по власт, т.е. примата по юристикция е това, което е неприемливо. Това нещо се корени във визията точно за първата иерусалимска църква, в която се казва, че на мястото на, на Христос. Значит, първата църква, Иерусалимската църква, е основана като някаква корпорация, в която Христос влага пълнотата на властта и в момента в който Той се възнася на небесата и е сяде отясно отца, това място на Христос остава празно. Това е интуицията нали, на католическото благословие. И на това място трябва да седне някой друг и да вземе тази власт да, в този свят. Това има и интуицията, че Христос си отишъл от нас и ни оставя едно завещание, една институция. Една културативна цялост, която трябва да бъде облавена от някой друг и този друг е постол Петър. И всъщност винаги трябва да каже че, че това е този, тази идея за и е една идеология на Рин, която е свързана с а, установяването на Ватикан като монархия и така нататък, която се развива през и вижда това нещо. И точно в подкрепа на това, което Пет казва, каза. призъм принцип на репрезентация в католическата църква. Репрезентира се това, което не е тук, което отсъства. То може да бъде представлявано. И е, от тук всички тия правомощия, които се делегират, представляват и така нататък. Цялата тази юридическа конструкция. Има своето основание и има някаква което е Тъй Понеже главата не е тук, да. тя трябва да бъде и той трябва да бъде представляван на Земята. А, вероятно краят на поста вече напомня за себе си. А, и ако, ако няма а, особено важни въпроси, ние можем да а, не слагаме точка, може би на тази дискусия, дотолкова, доколкото наистина е много важна и буквално е насъща. Църквата Божия е една, навсякъде, по време и по място. Всеки път, когато ни присъстваме на литургия, присъстваме на темата вечеря. Без всяка съмнение. Но на тази тайна вечеря. На едната тайна вечеря, на този четвъртък. Така, с това можем да приключим за днес. Две неща искам само да кажа. Първото е, повечето от вас знаят, в света ще бъде операцията на Киржо.